Capitolul 7. Dulcea povară a gloriei Comandorul cursei, șoferul, mecanicul de bord și femeia la toate se simțeau admirabil. Era o dimineață răcoroasă. Un soare palid coinărea pe cerul de mărveritar. Prin iarbă ciripeau tot felul de păsărele mărunte. Păsările călătoare traversau încet șoseaua chiar prin fața porților automobilului. Stepa răspândea mirosuri atât de înviorătoare încât dacă în locul lui Ostap ar fi fost vreun scriitoraș rustic din grupul Bugerul de Oțel, el n-ar fi rezistat, s-ar fi dat jos din mașină, s-ar fi așezat pe iarbă și pe loc s-ar fi apucat să scrie în carnetul său de călătorie, o nouă schiță ce ar fi început cu cuvintele „Am s-au pârguit grânele de toamnă, soarele au pogărât și și-au zvârlit razele prin lumea mare. Moș Romualdici și-a mirosit obiara sa și era cât acilea să dea ortul popii. Dar lui Ostap și tovarășilor lui de drum nu le ardea de impresii poetice. De 24 de ore goneau înaintea mașinilor participante la cursă. Erau primiți cu muzică și discursuri. Copiii băteau tobele în cinstea lor. Adulții le ofereau prânzuri și cine îi aprovizionau cu piese de automobil dinainte pregătite, iar la intrarea într-un oraș li se aduse pâine și sare pe o tavă de stejar și acoperită cu un ștergar brodat cu cruciulițe. Pâinea și sarea se aflau pe jos în mașină, între picioarele lui Panikovschi, care ciupea tot timpul din pâine, până când făcu în ea o gaură ca de șoarece. Ostap, căruia ei se aplecase văzând aceasta, aruncă pâinea și sarea pe drum. Noaptea echipajul antilopei și-o petrecu într-un sat, bucurându-se de toată atenția activului local. La plecare luară cu ei o cană mare cu lapte și amintirea dulcea mirosului de apă de colonie a fânului pe care dormiseră. «Lapte și fân», spuse Ostap, când în zori antilopa părăsea satul. «Ce poate fi mai bun? Totdeauna îți zici...» Las că mai apuc eu asta. O să mă mai întâlnesc eu de multe ori în viață cu lapte și fân. Dar în realitate nu mai dai de ele niciodată. Să știți, vieții mei prieteni, că asta a fost cea mai frumoasă noapte din viața noastră și voi nici măcar n-ați băgat de seama. Tovarășii de drum al lui Bender îl priveau cu respect. Erau încântați la culme de perspectiva vieții ușoare care li se deschidea în față. Ce bine îi să trăiești, Balaganov. Mergem cu mașina, suntem sătui, poate că ne așteaptă fericirea. Ești ferm convins de asta?" îl întrerupse Ostap. Fericirea ne așteaptă în drum, da? Poate că mai și flutură din aripioare de nerăbdare." Unde e amiralul Balaganov?" se întreabă. De ce întârzi atâta?" Ești un aiurit, Balaganov." Fericirea nu așteaptă pe nimeni. Iar rătăcește prin țară în veșminte lungi, albe și cântă ca o copilă. Ah, America, asta zic și eu țară. Oamenii beau, petrec și mănâncă. Dar această copilă naivă trebuie cucerită, trebuie să-i placi, să-i curte. Dumneata, Balaganov, nu vei izbăti niciodată să înfirii o idilă cu această dulce copilă. Ești un zdrențăros. Uită-te în oglindă să vezi cum arăți. Un om cu haine cale ca dmitare nu va obține niciodată audiență la fericire. De altfel, tot personalul antilopei este echipat oribil. Mă mir că mai suntem luați drept participanți la cursa automobilistică. Osta își privi cu durere în suflet tovară și-și continua. Pălăria lui panicoschi mă face pur și simplu să amețesc. În general, el e de un lux provocator, cu dintele ăsta de metal prețios, cu aceste șireturi de la izmene și cu pieptul ăsta păros de sucravată. Trebuie să te îmbraci mai simplu, Panikovski. Ești un bătrân stimabil. Îți trebuie o haină neagră, lungă și o pălărie plușată. Lui Balaganovi s-ar potrivi o cămașă de cowboy cadrilată și moletiere de piele. Ar avea imediat aerul unui student care practică sportul, pe când acum seamănă cu un marinar din flota comercială dat afară pentru beție. Despre mult, stimatul nostru șofer nici nu mai vorbesc. Încercările grele ce au fost hărăzite de soartă l-au împiedicat să se îmbrace potrivit funcției sale. Nu vă dați seama ce bine i-a acestui om cu fața inspirată puțin ca murdară de ulei, o salopetă de piele și o haină neagră tot de piele? Da, copii, trebuie să vă echipați. Nu e bani, spuse Cozlevici, întorcând capul. Șoferul a pus just problema, declară binepoitor Ostap. Într-adevăr, nu sunt bani. N-avem aceste mici disculețe de metal pe care le ador. Antilopa Gnu lunecă ușor de pe deal. Pe ambele părți ale drumului se întindea lin câmpul. O bufniță mare roșcovană ședea chiar la marginea drumului, cu capul plecat pe o parte și cu ochii galben și orbi holbați prostește. Tulburată de scârțitul antilopei, pasărea și întinse aripile se roti deasupra mașinii și se duse să-și vadă de treburile ei plicticoase ca orice bufniță care se respectă. Alceva nu se mai petrecu care să merite atenție. Privit strigă deodată Balaganov un automobil. Pentru orice eventualitate, o stat porunci să se scoată lozinca ce vestea pe cetățeni că această cursă de automobile lovește în neglijență. În timp ce Panikovski executa ordinul, antilopa se apropie de mașina întâlnită în drum. Un cardiac genoșiu, tip limuzină stătea ușor a plecat într-o rână la marginea drumului. Natura acestei regiuni din Rusia centrală, așa cum se oglindea în geamurile groase și lustruite ale elegantei mașini, Părea mai curată și mai frumoasă decât era în realitate. Șoferul, îngenunchiat, scotea anvelopa de pe una din roțile din față. Lângă el stăteau plictisite, așteptând trei siluete, în mantale de voiaj de culoarea nisipului. Aveți o pană?" întrebă Ostap scoțându-și politicos chipiul. Șoferul ridică fruntea încruntată, nu răspunse nimic și se cufundă din nou în lucru. Membrii echipajului antilopei coborâre din căruța lor verde. Coslevi ciocolit de câteva ori minunata mașină, oftând invidios, apoi se așeză pe vine lângă șofer și peste câteva minute început cu el o discuție de specialitate. Panikovski și Balaganov cercetau între timp cu o curiozitate copilărească pe pasageri, dintre care doi aveau un aer foarte înfumurat de străini, iar al treilea judecând după mirosul înnebunitor de galoși pe care îl răspândea mantaua lui confecționată de trustul cauciucului, trebuia să fi fost un compatriot. Aveți o pană, repeta o atingând cu delicatețe umărul de cauciuc al compatriotului și îndreptându-și totodată privirea grijulie spre cei doi străini. Compatriotul început să-i vorbească enervat despre cauciucul care pleznise, dar bombănelile lui îi a lui o pe pe ureche și ieșiră pe alta. Pe el îl frământa un alt gând. Aici, pe drumul mare, la 130 de kilometri de cel mai apropiat centru județean, aici, în inima Rusiei europene, se plimbau pe lângă automobilul lor două gâște grase din străinătate. Cum să mai fi liniștit? spune îl întrerupse pe omul care mirosea a cauciuc, Ăștia doi nu sunt din Rio de Janeiro? Nu răspunse acesta, sunt din Chicago. Iar eu îi însoțesc, sunt tălmaci la inturist. Dar ce fac ei aici pe drumul ăsta miserabil, în câmpul acesta străvechi, opolit de civilizație, departe de Moscova, de baletul Macu Roșu, de anticării și de celebrul tablou al pictorului Repin, Ivan cel groaznic, ucigându-și fiul, nu pricep, de ce i-ați adus aici? Dracu să ia, exclamă amărât translatorul. De trei zile gonim cu mașina prin sate ca niște nebuni. Mi-au scos sufletul de tot. Am avut de-a face cu mulți străini până acum, dar ca ăștia și făcut un sens spre cei doi pasageri romeni, n-am mai văzut. Toți turiștii aleargă prin Moscova și cumpără tot felul de ulcioare de lemn de la magazinele de artizanat, dar ăștia doi s-au rupt de grup și au început să cutrăiere satele. Asta e lăudabil," spuse Ostap. Masele largi de miliardari vin să cunoască traiul din noul stat sovietic." Cetățenii din Chicago urmăreau demni cum se repară mașina. Purtau pălării griperl, guleretar și pantofi roșii de piele mată. Translatorul se uită indignat la Ostap și exclamă brodiși, nu mai pot ei de noul stat sovietic. Pe ei îi interesează Samagonul sătesc, nu satul." La auzul cuvântului Samagon, pe care translatorul îl rostise mai tare, Gentlemanii schimbară între ei priviri neliniștite și se apropiară de cei doi care stăteau de vorbă. Vezi, spuse translatorul, nici măcar cuvântul nu poți să-l audă fără să tresară. Da, aici trebuie să fie la mijloc cine știe ce mister sau poate cine știe ce gusturi perverse, zise Ostap. Nu știu cum poate să placă cuiva Samagonul țărănesc când în patria noastră există un atât de mare sortiment de băuturi tar, nobile. Lucrurile stau mult mai simplu decât ți se pare dumitale, zise translatorul. Ei vor să afle rețeta preparării unui bun samagon să Clar, strigă Ostap. Am uitat că la ei e legea prohibiției. Acum am priceput totul. Și ați făcut rost de rețetă? Aha, n-ați făcut. Firește. De ce n-ați venit cu trei automobile, nu cu unul? Cum se poate așa ceva? Păi oamenii cred că sunteți de la cine știe ce autoritate. Vă asigur că așa puteți să umblați mult și bine și tot nu să aflați rețeta. Translatorul început să se plângă de străini. Mă crezi, nu mă slăbesc nicio clipă. Îmi cer într-una să le spun secretul fabricării Samagonului. Ori eu n-am fabricat în viața mea Samagon. Sunt membru al sindicatului lucrătorilor din învățământ și am la Moscova o mamă bătrână. Și ai vrea tare mult să te-ntoși la Moscova, la mama? Translatorul oftă să ți se rupă inima, nu altceva. În cazul acesta, ședința continuă, zise Bender. Cât sunt dispuși patronii dumitale să dea pentru o asemenea rețetă? 150 ar da? Cred că ar da și 200, spuse translatorul în șoaptă. Dumneata, ai într-adevăr rețeta? Ți-o dictez imediat dacă vrei, adică imediat după primirea banilor. Și am orice rețetă vrei, de rachiu de cartofi, de grâu, de caise, de orz, de dud, din cașă de frișcă. Chiar și dintr-un taburet obișnuit că unora le place taburetovka mai am și o rețetă de samagon din stafide sau din prune. Ce mai vorbă multă vă pot pune la dispoziție oricare din cele 150 de rețete de samagon pe care le cunosc. Ostap fu prezentat americanilor. Prin aer fluturară de câteva ori pălăriile, scoase cum cere politețea. Apoi se trecu la afaceri. Americanii alesă samagonul din grâu care i-a prin metoda lui simplă de fabricare. Rețeta a fost trecută cu deamanântul în carnete. Sub formă de premiu gratuit, o staple mai explică solilor americani cum se poate face cel mai bun aparat de distilat samagon și care poate fi ascuns ușor de privirile indiscrete în sertarul unui birou. Călătorii îl încredințară că, având în vedere nivelul atins de tehnică americană, Confecționarea unui asemenea aparat nu prezintă nicio dificultate. Ostacu îi asigură la rândul său că aparatul de tipul indicat de el dă pe zi o vadră de admirabil pervaci aromat. Pervaci, rachiu, distilat o singură dată. O, exclamarea americanii! Ei mai auziseră acest cuvânt într-o familie onorabilă din Chicago. Și acolo se dădeau referințe minunate despre pervaci. Capul acestei familii fusese mai de mult cu corpul american de ocupație la Arhangelsk, băuse acolo pervaci, și de atunci nu mai putea uita senzația fermecătoare pe care o încercase. Pe buzele turiștilor împântați, cuvântul acesta grosolan de pervaci suna ginga și ispititor. Americanii scoaseră ușor cele 200 de ruble și îi lui Bender mâna lung. Panikovski și Balaganov reușiră să strângă și ei la plecare mâna cetățenilor din Republica de peste ocean, apăsați de legea prohibiției. De bucurie, tălmaciul îl sărută pe o stat pe obraz și îl rugă să-l viziteze, adăugând că bătrâna sa mamă va fi foarte bucuroasă. Dar nu se știe de ce nu-i dă adresa. Călătorii, despărțindu-se în cei mai buni termeni de prietenie, se instalară în mașinile respective. La plecare, Coslevic intonă din claxon cântecul său și, în sunetele lui vesele, automobilele porniră în direcții opuse. Vedeți?" zise o după ce mașina americană dispăru într-un or de praf. Totul s-a petrecut așa cum v-am spus. Mergeam cu mașina, pe dâmză un aruncați niște bani și eu i-am ridicat. Uitați-vă, nici măcar nu s-au prăfuit. Și de ancul de banknote. De fapt, nici nu avem cu ce ne lăuda, căci combinația a fost cât se poate de simplă. Dar curățenia, cinstea cu care a fost făcută, astea au valoare. 200 de ruble, în 5 minute. Și nu numai că n-am călcat legea, dar am și făcut un triplu bine. Am obținut pentru echipajul antilopei banii care îi lipseau. Și în sfârșit am potolit setea de a cunoaște a cetățenilor unei țări cu care avem totuși legături comerciale. Se apropia ora mesei. Ostap se cufundă în harta cursei, pe care o rupsese dintr-o revistă automobilistică și anunță că se apropia Lucească. E un oraș foarte mic, zise Bender, și asta e prost. Cu cât orașul e mai mic, cu atât discursurile de salut sunt mai lungi. De aceea o să-i rugăm pe amabilii părinței ai orașului să ne dea mai întâi masa, iar pe urmă discursurile. În pauză vă voi echipa. Panikovski, a început să-ți uiți Pune Lozinca la loc. Având acum experiență în finisuri ceremonioase, ceremonioase, Coslevic opri cu mâna sigură mașina chiar în fața tribunei. Aici Bender se margini la un scut cuvânt de salut. Se stabili ca mitingul să aibă loc două ore mai târziu. După prânzul gratuit, automobiliștii cât se poate de bine dispuși se duseră la un magazin de confecțiuni. Curioșii se țineau gaie după ei. Membrii echipajului antilopei purtau însă cu demnitate dulcea covara a gloriei. Mergeau prin mijlocul străzii la braț, clătinându-se ca marinarii într-un port străin. Roșcovanul Balaganov, care semăna într-adevăr cu un tânăr șef de echipaj, intona un cântec marinăresc. Magazinul îmbrăcăminte pentru bărbați, dame și copii se afla sub o firmă uriașă care acoperea tot edificiul cu un singur cat. Pe firmă erau zugrăvite zeci de siluete: bărbați cu fețe galbene și mustăcioare subțiri, în haine îmblănite cu palele răsfrânte, doamne cu manșoane, copii cu picioare scurte în costumașe de marinar, camzoomoliste cu bazmale roșii și ștabii încruntați din sectorul economic, înfundați până la șold în cizme de pânză. Toată această măreție era însă umbrită de hârtieuța lipită pe ușa de la intrare și pe care scria. Nădragi, lipsește. Fui, ce vulgar, zise Ostap intrând. imediat îți dai seama că te afli în provincie. Să fi scris așa ca la Moscova, pantaloni nu avem, e cuvincios și nobil. Și când cetățenii citesc asta, sunt mulțumiți și pleacă la casele lor. Automobiliștii nu întârziară mult în magazin. Se găsi pentru Balaganov o cămașă de cowboy cu carouri mari, galbene și o pălărie Stetson cu găurele. Coslevici fu nevoit să se mulțumească cu șapca de piele promisă și cu o scurtă la fel, care avea un luciu ca de icrete scuite. Mai multă bătaie de cap avură cu Panikovski. Din prima clipă se văzuie constrânși să renunțe la haina lungă de pastor și la pălăria moale, care, așa cum proiectase Bender, urmau să înnobileze aspectul violatorului de convenție. Magazinul nu putea să ofere decât un costum de pompier. O haină cu furtunuri aurite la petlițe, pantaloni păroși de dimie și un chipiu cu panglică albastră. Panikovski se învârti mult în fața oglinții care te arăta când lung, când scurt, ca în de la bălci. Nu pricep de ce nu-ți place costumul de pompier, zise Ostap. E totuși mai frumos decât costumul de rege în exil pe care îl poți acum. Ia, întoarce-te, fiule. Perfect, trebuie să spun că-ți vine mai bine decât haina și pălăria la care mă gândisem eu. Ieșiră în stradă, îmbrăcați în straiele noi. Eu am nevoie de un smoking, spuse Ostap, dar aici nu se găsește. Voi aștepta vremuri mai bune. Ostap deschise mitingul, Într-o dispoziție excelentă, fără să presimtă cât uși de puțin ce furtună se apropie pentru echipajul Antilopei. Glumea, povestea întâmplări cu haz de pe drum, anecdote evreiești, cucerind simpatiile publicului. La sfârșitul discursului, analiză problema automobilismului, care era de mult arzătoare. Automobilul, exclamă el cu un glas ca de trâmbiță, nu e un lux, ci. și când să continue. Văzu că președintele comitetului de primire ia din mâna unui băiețaș care venise alergând o telegramă. Rostind cuvintele, nu e un lux, ci un mijloc de locomoție, Ostap se aplecă spre stânga și, peste umărul președintelui, își aruncă ochii pe telegramă. Ceea ce citi îl nauci. Crezuse că mai au înaintea lor o zi întreagă. În mintea lui apărură într-o clipă satele și orașele, de unde cei de pe antilopa trăseseră profit din materialele și fondurile care nu îi erau destinate. Președintele își mai mișca încă mustățile, căsnindu-se să priceapă conținutul telegramei, când o stap își și întrerupse la jumătate cuvântul cel rostea, sărise jos din tribună, începând să se fuișeze prin mulțime spre antilopa care se zărea verde la răspântie. Din fericire, echipajul ședea la locul lui și aștepta plictisit momentul când o îi va porunci să care la mașină darurile orașului, așa cum se întâmpla de obicei după fiecare meeting. În sfârșit, președintele se edunirice cu telegrama. Ridică ochii și-l văzut pe comandant fugind. Sunt niște escroci!" strigă el cu glas plângător. Muncise se sărmanul toată noaptea ca să întocmească discursul de salut, și se simțea acum lovit în orgoliul său de autor. Puneți mâna pe ei, băieți! Cipetele președintelui ajunseră până la urechile echipajului de pe antilopa. Escrocii începură să se agite nervoși. Cozleviți porni motorul și, dintr-un salt, se instală la locul său. Mașina o zbughi fără să-l mai aștepte pe o stap. În grabă, ceilalți nici nu-și dă dură seama că -și părăsesc comandorul în primejdie. Stai, țipa o stapă, alergând în salturi uriașe. Pune-o mâna pe voi și vă dau afară pe toți. Stai, țipa și președintele. Stai, dobitocule, țipa la rândul său Balaganov lui Kozlevici. Nu vezi că a rămas șeful pe jos? Adam Kazimirovici apăsă pe frână. Antilopa scrâșni și se opri. Comandorul se aruncă în mașină țipând disperat, cu toată viteza înainte. Deși avea multiple talente și mult sânge rece, Ostap nu putea să sufere bătaia. în nebunit schimbă brusc în viteza a treia, mașina se smuci și Balaganov căzu pe portiera care se deschisese. Totul se produsese cât ai clipi. În timp ce Koslevici frâna din nou, peste Balaganov începu să cadă umbra mulțimii ce se apropia. Și brațe zdravene erau gata-gata să lășface, când antilopa a venit în dreptul lui în mar și mâna de a comandorului îl apucă de cămașa de cowboy. Cu cea mai mare viteză înainte!" urlă o stap. Abia atunci locuitorii Luceanscului, pricepură pentru prima oară în ce constă superioritatea transportului mecanic față de tracțiunea animală. Zdrăgănind din toate mădularele, mașina dispăru ca vântul, salvând de la cuvenita pedepsă, pe cei patru infractori. Pe parcursul primului kilometru, escrocii se căsniră să-și recapete răsuflarea. Balaganov, care ținea la frumusețea sa, își examina într-o oblinjoară zgrieturile zmeurii cu care se alesese pe obraz cu prilejul căderii. Panikovski tremura în costumul său de pompier. Se temea de răzbunarea comandorului, care nu întârzie să vie. Dumneata, ai spus să pornească mașina înainte ca eu să fie apucat să mă urc?" Întrebă comandorul pe un ton amenințător. Pe cuvântul meu, începu Panikovski. Nu, nu nega. astea sunt figurile dumitale. Prin urmare, mai ești și laș, hoț și laș. În bună societate am nimerit. Bine, te degradez. Până acum ai fost în ochii mei șef de pompieri. De aici încolo ești pompier de rând. Și o stapă rupse ceremonios de pe petlițele roșii ale lui Panikovski furtunurile de aur. După această procedură, Ostap comunică tovarășilor săi conținutul telegramei. E cam albastru. S-au dat dispoziții prin telegramă să fie oprită mașina verde care merge înaintea cursei automobilistice. Trebuie să o cotim imediat pe un drum lateral. S-a isprăvit cu triumfurile ramurile de palmier și mesele gratuite gătite cu un de lemn. Ideea a dat tot ce a putut da. Putem să o cotim numai pe șoseaua spre greașc, dar până acolo mai avem trei ore de drum și sunt convins că în toate centrele locuite de pe parcurs ni se pregătește o primire călduroasă. Blestematul de telegraf și-a vărât pretutind în și sârmele. Comandorul nu greșea. Întâlniră mai departe un orășel al cărui nume nu-l aflară niciodată, dar ar fi vrut să-l afle ca să-l poată pomeni cu câte o înjurătură ori de câte ori s a fi evitat ocazia. La intrarea în acest orășel, Găsiră drumul barat cu o bârnă groasă. Antilopa întoarse și, ca un cățel care n-a făcut încă ochi, început să o ia bala dreapta, ba la stânga, în căutarea unui drum lăturalnic. Dar un asemenea drum nu exista. Înapoi comandă o stap care devenise foarte grav. În clipa aceea, escrocii auziră un zumzet îndepărtat de motoare, a idoma băzâitului unui țânțar. Veneau pe semne mașinile din adevărata cursă. Înapoi, prin urmare, nu se mai putea merge și atunci antilopa își făcut din nou vânt înainte. Încruntat, Cozlević se apropie cu mașina în plină viteză de bârnă. Cetățenii care stăteau în jur sări speriați care încotro, așteptând să se producă catastrofa. Dar Cozlević micșoră brusc viteza și trecu încet peste obstacol. După asta, antilopa străbătu orășelul printre înjurăturile trecătorilor, la care o stat nici măcar nu răspundea antilopa se apropie de șoseaua care ducea la Greasc, în tot mai puternic al automobilelor, care deocamdată nu se zăreau. Dar îndată chiar după ce izbutirea să cotească de pe blestemata de șosea principală și să ascundă mașina după un dâmb, în întunericul ce se lăsase, se auzi mai deslușit păcănitul motoarelor și puțin după asta, învăluită în lumină, se ivi prima mașină. Escrocii se ascunseră în iarbă la marginea drumului, de unde pierzându-și subit obișnuită obrăznicie, priveau în tăcere coloana care trecea. Dure de lumină orbitoare scăldau drumul. Mașinile abia fâsâiau, trecând în goană pe lângă echipajul antilopei culcat la pământ. De subroțile lor se ridicau nori de praf. Claxoanele sunau pe lung. Se stârnise un vânt puternic. Într-o clipă navală trecu și numai farul rubiniu din spatele ultimei mașini mai clipiu un timp în întuneric. Viața adevărată trecuse în zbor pe lângă ei, trâmbițând de bucurie și sclipind cu aripilei de lac. Aventurierilor le lăsase numai coada de cometă cu miros de benzină. Și ei rămaseră încă multă vreme în iarbă, strănutând și scuturându-se de praf. Da," spuse Ostap, acum văd și eu că automobilul nu e un lux, ci un mijloc de transport. Nu te roade invidia, Balaganov? Pe mine da."